Orizonturi roșii Pista 13 Mulți ani, Ceaușescu a avut o operațiune secretă prioritară cu scopul de a reproduce Leopard 2 pentru că nu putea fi importat. În timpul anilor acelora, el a adunat tone de schițe și specificații tehnice. Tehnicenii români dețin azi aproape tot ce partenerilor veș-germani au avut când au început să construiască Leopard 2 și multe altele. Chiar și un model original. Atunci de ce vă trebuie un patent? Problema cheie pentru Leopard 2 sunt motoarele excelență. De curând, noi am adus prin contrabandă un model de motor în plus, pe care l-am demontat și studiat. Concluzia a fost că motorul acela compact din aluminiu ușor este un instrument de precizie, care e mult prea complicat pentru nivelul tehnologic actual al României. De aceea, președintele Ceaușescu a decis să găsească o cale de cooperare cu fabricantul Vest German, și aprobarea NATO, președintele Ceaușescu a găsit o cale de acțiune. El mi-a dat un mesaj personal pentru fabricant, o corporație veș-germană de prestigiu, cerându-i în termeni ambigui ajutorul în sprijinirea independenței României, promițând în schimb afaceri adiționale în viitor. Cu acest mesaj în mână, am contactat pe unul din colaboratorii fabricantului, directorul fabricii de motoare. Acest om, care a fost numit codificat Leopold, este descris în rapoartele noastre secrete ca fiind simpatizant cu politica externă a României. Leopold de la Leopard Da, excelență! După o scurtă punerea sa în temă, Leopold a căzut de acord să coopereze în rezolvarea a ceea ce el a numit această problemă delicată. Peste câteva zile, la începutul lui trecut, am plecat împreună la București cu avionul companiei, unde el trebuia să-l întâlnească pe cancelarul Schmidt ca membru al delegației sale oficiale. Președintele Ceaușescu v-a trimis mesajul său personal despre discuția pe care a avut-o atunci cu Schmidt. Cu o lună în urmă sau așa ceva. Da, excelență! În timpul zborului spre București, numai noi doi eram în avion, și Leopold mi-a explicat că Leopard 2 a fost creat pentru NATO cu fonduri federale germane și că din cauza aceasta nu era posibil ca el să fie imediat de vânzare fără aprobarea guvernamentală federală și care nu putea fi dată unei țări comuniste. Mai recent, compania a creat un nou model de motor diesel care era bazat în întregime pe motorul Leopard 2. Singura deosebire fundamentală era sistemul de lubrificare pentru că era desemnat pentru folosirea numai în poziție orizontală, în special pentru unitățile mobile de spargere. Dar noul motor nu mai aparține guvernului Vest-German. Leopold putea să vândă patentul și linia de producție în România. Dacă acest motor este bun pentru unitățile mobile de pătrundere, aș putea folosi o întreagă armată din ele. Sigur că da. Dar acesta trebuie să fie un aranjament aparte. Bine, vreau să te întreb ceva. Cum poate fi folosit un astfel de motor într-un tank care urcă la un unghi de 25 de grade sau mai mult? Alături de contractul oficial, Leopold va semna o înțelegere confidențială, conform căreia o firmă la anume desemnată de el pentru acest unic contract, va concepe sistemul special de lubrificare necesar pentru a transforma acest motor într-un motor de tank. Aceasta va fi o ramură secretă a companiei sale. Fiecare angajat al noii secții va fi unul dintre pensionarii săi, cu experiență în motoarele pentru Leopard 2 și sistemul său de lubrificare, toți aleși cu grijă de el. Ei vor primi întreaga documentație tehnică, originală, de la el. În conformitate cu Leopold, singura diferență va fi ștampila de peschiță. Aveți garanții de îndeplinire a acestei înțelegeri secrete? Cu 10 zile în urmă, am fost în Germania de vest pentru a pune în aplicare contractul. Leopold m-a dus cu mașina lui la ambasada română de la Köln și când am ajuns acolo, mi-a cerut să-l ajut la descărcatul corbagajului. Acesta era plin cu grele pe care le-a deschis înăuntru ambasadei. Ele conțineau sistemul original de lubrificație al motoarelor Leopard 2 și un prototip similar al sistemului de lubrificație pentru noul motor. A făcut-o! Da, excelență! În conformitate cu Leopold, așa numită versiune civilă a motorului Leopard 2 a fost concepută de la bun început, nu numai pentru unitățile militare de pătrundere, dar și pentru vehicole blindate. El nu are încă dreptul să-l vândă în mod liber pentru uz militar, așa că filma elbețiană nu va fi nimic altceva decât o acoperire pentru autoritățile NATO. Îți ajung 300 de milioane de dolari generale. De fapt, 350 de milioane de dolari este suma de care președintele Ceaușescu are nevoie pentru a porni procesul. Bani lichizi. În regulă, de altfel vreau să împărțim producția pe o bază de jumătate-jumătate. Eu voi raporta exact ceea ce ați spus, excelență. Mai era ceva asemănător în unul din mesajele anterioare ale fratelui meu despre o afacere comună pentru industria militară aeriană. Ce fel de avioane? Sunt două. Unul este un avion comercial Fokker FK-614, desemnat pentru rază medie, capabil să decoleze oriunde, chiar și pe nisip. Fokker are câteva versiuni militare ale proiectului său. Recunoaștere, bombardament și parașutare. Sună perfect pentru mine. Care-i celălalt? Fokker a conceput un VTOL. Aterizare și decolare verticală. Președintele Ceaușescu crede că o acțiune comună cu Fokker pentru producerea avionului comercial 614 ar deschide ușile României pentru eventualitatea că va fura schema lui VTOL. Ajunge o altă sumă de 350 de milioane de dolari? Președintele Ceaușescu nu are încă o estimare exactă, dar pot să-i raportez că excelența voastră vrea să financeze proiectul cu cel puțin 350 de milioane de dolari. Da, Ministerul Apărării va discuta această problemă în timpul următoarei mele vizite la București. Eu nu cred că președintele Ceaușescu este pregătit pentru asta până după vizita sa în Statele Unite, pe la jumătatea lui aprilie. Nu vreau pace în Orientul Mijlociu. Vizita președintelui Ceaușescu în America are trei obiective majore. Primul este să consolideze statutul națiunii celei mai favorizate, pe care România l-a primit de curând. Al doilea are scopul de a deschide noi uși spre tehnologia americană, interzisă țărilor comuniste și dumneavoastră, excelență. E bine, care este prioritatea lui acolo? Microelectronica și computerele. Sunt sătul până peste cap, dar asta e numai furia mea de acum. Președintele vă va povesti totul pe scurt, după vizită ca de obicei. Al treilea și cel mai important obiectiv al său este pacea în Orientul Mijlociu. De ce pace? Nu va fi niciodată pace, atât timp cât Israelul continuă să existe și cât timp eu mai sunt în viață. Președintele Ceaușescu consideră că pacea este mai la modă decât războiul și vrea să fie mediatorul ei. El îi va propune președintelui Carter un plan amănunțit. Întâi, retragerea completă a Israelului, de pe teritoriile ocupate după războiul din 1967 și, de asemenea, de pe teritoriul Libanului de Sud. Al doilea, dreptul poporului palestinian de autodeterminare și de a avea un stat independent propriu. Președintele Ceaușescu va accentua la Casa Albă că fără o soluție de lungă durată la această problemă nu va putea exista nicio înțelegere de pace în Orientul Mijlociu, și nicio garanție pentru independența și securitatea vreunui stat din regiune, inclusiv Israelul, am continuat cu emfază. Nu va exista niciodată independență teritorială și securitate pentru Israel. Asta trebuie să-i fie clar fratelui meu Ceaușescu. Ca un al patrulea pas, președintele Ceaușescu vrea să-l folosească pe Carter pentru a convinge guvernul israelian să arate mai multă receptivitate față de inițiativa președintelui Sadat. S-a dat eu un nebun, el ar trebui să renunțe sau să fie înlăturat. Ultimul pas este reloarea conferinței de pace de la Geneva, unde sovieticii dețin funcția permanentă de codirector. El va insista ca această conferință să includă Siria, Libia și Organizația pentru Eliberarea Palestinei ca reprezentanți autentici ai palestinienilor. Trebuie să vă mai informez că președintele Ceaușescu mai dorește să torpileze manevrele lui Carter de a fi mediator între Begin și Sadat. Begin ar trebui să fie asasinat și nebunul acela de Sadat va trebui fie să renunțe, fie să fie înlăturat. Fratele Ceaușescu vrea să rămână mediatorul dintre ei, am continuat eu, ignorând întreruperea lui Gaddafi. Atul său, după cum știți, este că el e singurul conducător al lumii ce are relații personale și diplomatice, atât cu Israelul cât și cu Egiptul, și prietenie personală cu directorul Arafat. Arafat este un nebun stupid. Fratele Ceaușescu vrea să-l convingă pe directorul Arafat să fie conciliant față de 242 și 338, să schimbe plăcuța de pe ușe cu numele de OEP, cu alta, cu numele de guvern în exil. Dar el întâmpină dificultăți. Ați putea să-l ajutați, excelență? Eu nu sprijin pacea în Orientul Mișlociu și nu-l sprijin pe Arafat. El este un nebun stupid și incompetent. să l-ați sprijinit va nu așa excelență? Nebunul acesta stupid este un fanatic, un războinic și încă unul deștept, dar nu duce nimic la bun sfârșit. Ce să-i raportez, președintelui meu? Spune-i fratelui Ceaușescu că vederile noastre despre Orientul Mijlociu și despre Ararat diferă și că eu vreau ca el să-mi dea un pașaport sudamerican, american perfect curat. Va trebui să fie atât de curat încât fratele meu însuși să aibă încrederea de a-l folosi. Tu știi pentru cine este acesta, Carlos. Și vreau ca fratele meu să-mi indice un aeroport occidental pe care Carlos să-l poată folosi în siguranță ca să ajungă în vest. Ce altceva trebuie să-i mai spun președintelui Ceaușescu? Că în ciuda căilor noastre, total diferite de luptă împotriva imperialismului american, el are tot sprijinul meu. Atâta timp cât orizontul său stupid funcționează, va avea banii mei pentru a-l finanța. În ziua în care acesta nu mai face trucul, poate conta pe armele mele. Gaddafi s-a ridicat brusc din scaunul său și a scos o batistă din buzunar cu care și-a șters fruntea și ceafa care e statutul lui Brutus al nostru generale?" a întrebat colonelul câteva minute mai târziu. Brutus e numele codificat pentru armele bacteriologice. La o zi, după lansarea unui apel internațional pentru abolirea tuturor armelor chimice, Ceaușescu l-a chemat la el pe generalul Mihai Tizac, comandantul trupelor chimice, și pe mine și ne-a ordonat ca un component ultrasecret pentru arme bacteriologice, să fie imediat creat în cadrul trupelor chimice și dezvoltat cu ajutorul DIE. Mai târziu, acestei componente i s-a dat numele codificat de Brutus, de la Brucelasis, prima armă bacteriologică pe care aceasta a produs-o și care a devenit favorita lui Ceaușescu. Promițând să împartă produsul cu Libia, l-a convins pe Gaddafi să investească sume mari de bani ca să dezvolte Brutusul, deși, în realitate, nu a fost necesară valuta străină în acest proiect. Nu e niciun cuvânt despre Brutus în mesajul președintelui Ceaușescu, m-am să răspund. Gaddafi s-a întors spre mine fulgerător. Fața transfigurată s-a făcut tare ca graniatul și ochii lui îmi aruncau privit tăioase. Nu te juca cu mine, generale, sunt bani libieni în afacerea asta și vreau să știu ce se întâmplă. În timp ce jarnea îmi traducea la ureche, ne aș șoptit că vocea lui Gaddafi... Trădea un tremul nervos. Deși Gaddafi vorbea în arabă, am simțit cu ușurință ce răbufnea din el. Spune asta fratelui Ceaușescu," a spus Gaddafi cu aceeași voce. Apoi s-a îndreptat spre fereastră și, întorcându-și cu grijă profilul spre noi, a rămas acolo fără să mai zică nimic, privind doar afară din noapte. Eu am înțeles că întâlnirea lua sfârșit." De la biroului Gaddafi, am plecat la ambasadă, unde șeful stației Anton Anton m aștepta în salonul principal. «Bucureștiul întreabă mereu dacă te-ai întors», a spus el. «Tovarășul este în așteptarea raportului tău». Câteva minute mai târziu, după ce am scris o telegramă, spunând doar atât, beduin bine dispus, Anton mi-a raportat că riad era jos, așteptând să mă ia la o cină oficială, dată pentru generalul Popescu și pentru mine ajutându-l pe Carlos. Cina lui Riad a avut loc la clubul Ministerului de Interne, care e rece ca o cazemată. Au participat adjunții lui și câțiva ofițeri de rang înalt. Pe masa lungă de lemn erau patru miei în înconjurați de castroane de argint, pline de pilaf de orez verde și numeroase sticle de limonadă verde. Cina a început într-o atmosferă tăcută, posomorâtă. Cele câteva glume pe care Popescu a încercat să le spună au fost urmate numai de propriul său râs. După două ore, dispoziția s-a mai încălzit puțin, dar atunci Riad m-a condus la mașină. Să-i lăsăm să se simtă bine, ei între ei, fără șefilor, a spus el. Mașina s-a oprit la intrarea unui hotel luxos, unde portarul în uniformă, care a venit să ne deschidă ușa, a rămas calovit de trăsnet când l a zărit pe Riad. Și ăsta e un alt rezultat a legăturii dintre noi, mi-a spus Riad. Ministrul nostru a preluat acest hotel și altele, care sunt folosite de străin cu rang. Fiecare telefon este urmărit. Am pus microfoane în fiecare cameră și la aproape toate mesele din restaurant, iar personalul este format din agenți secreți. Este exact ceea ce am văzut la voi, la hotelurile Atene Palace și Intercontinental. Am petrecut restul serii, discutând la o masă retrasă și îndepărtată, unde, fără să fie întrebat, chelnerul ne-a umplut ceștile de ceai cu scoci, servit dintr-un ceainic de aramă. În proporție cu numărul de cănchi băute, adevăratul riad a început să iasă din scoica sa de taciturn monosilabic, care vorbea numai rar și niciodată nu spunea ce gândea. Fanaticul antisemit și delirantul anti-american, pe care eu l-am întâlnit numai o dată înainte, într-un club de noapte din București, în vara anului 1977, a început din nou să-și revină la viață. Secretul care guvernează orice serviciu de spionaj, fie în lumea liberă, ori într-o țară totalitară, interzice ca agenții să-și discute munca cum un neprofesionist. Dar există și o lege nescrisă. Când agenții secreți se întâlnesc, singurul lucru pe care îl pot discuta sunt afacerile lor clandestine. Terorismul a fost principala preocupare a lui Riad în ultimii cinci ani. Acesta este subiectul despre care a vorbit în București cu câteva luni în urmă și operațiunile teroriste erau tema despre care el a început acum să-și depene amintirile. Astăzi a vorbit acel terorist dezgustător, Carlos, care de asemenea este cunoscut sub numele de șacalul. Ilici Ramire Sanchez, numele lui adevărat, era fiul unui venezuelan bogat. El a devenit un revoluționar, apoi un activ suporter al Frontului Popular pentru eliberarea Palestinei, o grupare teroristă-marxistă și, în final, un prieten personal de-a lui Gaddafi. Atâta timp cât Carlos, continuă să trăiască aici, a spus Liad, eu am fonduri nelimitate ca să-i acopăr toate cheltuielile pentru tot restul vieții lui. Numai după ce și-a băut tot ce avea în ceașcă, a continuat Carlos, care este nervos fără astâmpăr și nu poate să stea liniștit. Acum el vrea să organizeze o nouă operațiune în vest. Ți-a cerut colonelul un pașaport? Da. Deși am cerut de la prietenii noștri bulgari un pașaport sud-american pentru Carlos, colonelul vrea și ajutor românesc. Tu știi că noi avem relații excelente cu Sofia, dar Ceaușescu este fratele colonelului. Era după miezul nopții când am plecat la aeroport Imediat ce avionul a atins altitudinea de zbor, Calonfirescu a revenit în salon. Încearcă să dorm câteva ore generale. Patul prezidențial te așteaptă, a spus el, după ce am terminat cu cina intimă pregătită de el. Ca întotdeauna, îndată ce am ajuns în pat, mi-a spus rugăciunea. Am fost un creștin devotat toată viața mea și niciodată nu adormeam înainte de a-i mulțumi lui Dumnezeu. După ce religia a fost interzisă, îmi rosteam rugăciunile numai în gând. De-a lungul anilor am învățat să mă concentrez până ce vedeam clar imaginea lui Hristos țintuit pe cruce. Aceea a fost biserica mea, altarul meu, icoana mea, timp de 30 de ani. Acesta a fost Hristosul pe care l-am văzut atât de clar, cu ochii minții mele, până la ultimul detaliu al feței și corpului său la care mă rugam. Era aproape ora 6 dimineața, când am ajuns la București. Întorcându-mă din excursiile mele din vest, aeroportul internațional Otopeni mă izbea ca un loc straniu și amenințător, aparținând unei lunghi primitive diferite. Din aer puteai să vezi atileria antiaeriană și mitralierele de calibru mare, instalate de Ceaușescu, ca să prevină ca avioanele răpite să părăsească țara. Clădirea aeroportului, cufundată în întuneric pentru a economisi curentul, este mereu plină de ofițeri de securitate și milițieni înarmați cu arme automate. Oficialitățile, de la grănicel și vameși până la portari, sunt la fel de neprietenoși și suspicioși. Pasagerii timizi și speriați încearcă să aștepte sau să se plimbe în jur, fără ca să atragă atenția. În această zi rece și ploioasă, Aeroportul mi s-a părut însă ospitalier în comparație cu lumea de unde de-abia plecasem. Pop, ofițerul meu executiv, era acolo ca să-mi prezinte un scurt rezumat despre ceea ce s-a întâmplat în timpul absenței mele. După terminarea raportului său, el mi-a spus că profesorul m-a sunat la telefon de câteva ori, cu o zi în urmă, ce aușesc cu voia vești de la mine. Acum îmi lăsase vorbă să fiu la biroul său la prima oră în dimineața aceea. Aceasta însemna ora 8.30, timpul când Ceaușescu sosea acolo, cu punctualitatea unui ceas elvețian. Am predat servieta mea lui Pop și am plecat acasă. Pe drum, șoferul meu Paraschiv mi-a vorbit mult despre Dana și despre Radu, logotnicul ei. Chiar ieri a avut loc deschiderea expoziției ei în București. A fost multă lume la vernisaj, iar Dana era atât de emoționată. După masă, Paraschiv a dus-o la expoziția de sculptură a lui Radu. Și acolo erau mulți vizitatori. Dana și Radu erau drăguți împreună.